L'aliosolimitat B 92.6 és fa Gema. Des del districte de Santa Andreu de Palomat. Radio Trinitat de Bellelles. Francesc és l’ema. La primera emissora local dòci nocturn i Música Electrònica de Barcelona. 24 hores. L'alioso Liitat V 92.6 és fa Gema. Ja s'acosta al pont de Tots Sants és hora de pensar què farem aquests dies de vacances. Molts espanyols i estrangers han triat l'opció de celebrar el Halloween a casa nostra i de passar a conèixer de ben a prop què és la castanyada i és que segons un comunicat del portal de viatges i e Dreams, Barcelona serà la ciutat que rebrà més turistes de tot l'estat pel pont del novembre. A nivell autonòmic els catalans també seran, seran els que més viatgin i alguns dels llocs on menjaran els panellets o es deixaran endur per l'esperit del Halloween. Segons eDreams són Madrid, Londres o Palma. Segons aquest portal de viatges, el nombre de reserves per a aquestes dates ha augmentat en comparació amb el mateix període de l'any passat i són per trajectes més llargs. L'any passat, els desplaçaments turístics entre ciutats de l'Estat durant el pont de Totsans va representar el 60%. A Aquest any, però, es preveu que la xifra caigui fins al 50%. Gran Bretanya serà un dels països més beneficiats per aquesta tendència ja que haurà augmentat el nombre de turistes procedents d'Espanya. Per aquest pont de Tots Sants, l'entrada de turistes a la nostra ciutat i la sortida de catalans a l'estranger és una bona prova que les tradicions del Halloween i la castanyada aparentment antagòniques poden comviure juntes i enriquir-se una de l'altra. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l laEM just tot un poble qui us parla i acompanya Cristina Paniello, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 Comencem parlant de la Zona Franca, que s'adreix tres parcel·les de les casernes de Sant Andreu als veïns. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha acordat amb diverses entitats la cessió gratuïta i temporal de diverses parcel·les de les antigues casernes de Sant Andreu, amb una superfície total de 8.500 metres quadrats per a usos ciutadans, recreatius i d'aparcament. El Consorci té en aquestes casernes 81.000 metres quadrats de sostre per diferents usos que pretén comercialitzar encara que, mentre no procedeixi definitivament a la seva venda, ha decidit cedir-los de forma provisional a algunes entitats de la zona, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat. Així el, consorci, <coughs> Així, el Consorci de la Zona Franca Barcelona ha arribat a un acord amb la Generalitat per dotar la comissaria dels Mossos de Sant, a Sant Andreu d'un espai addicional d'aparcament de 2.000 metres quadrats al Passeig de Santa Coloma. A més, el Consorci cedirà dues parcel·les més al Sant Andreu Cricket Club i a la Germandat d'Antics Cavallers Legionaris de Barcelona. L'acord amb el Sant Andreu Cricket Club permetrà crear el primer camp d'entrenament de críquet a Barcelona, que podran utilitzar els prop de 200 joves federats que hi ha a la ciutat. Aquest solar està situat a la confluència dels carrers de Gran de Sant Andreu i Palomar i té una superfície de... 1.500 metres quadrats. L'altra sessió permetrà a la Germandat d'Antics Cavallers, les Junàries de Barcelona, disposar un terreny de 5.000 metres quadrats per a activitats socioculturals al passeig de Santa Coloma. El Consorci de la Zona Franca va adquirir el Ministeri de Defensa les antigues casernes militars de Sant Andreu l'any 2004 per 83 milions d'euros. Des d'aleshores, el vell equipament està submès, està sent submès a un profund procés de reorganització que ha donat lloc a noves zones verdes, vials, vivendes i altres espais, tu, ciutadà. D'altres informacions ens porten a parlar de la cooperativa de consum responsable de la Sagrera 30 Panxes, que fa un any. 30 Panxes és la primera cooperativa de consum responsable de la Sagrera. Es va constituir eh, fa un any amb la intenció de consumir d'una manera més justa i sostenible, com altres cooperatives de la ciutat, gastar productes de proximitat, ecològics i de temporada. Cada dimecres es reuneixen per preparar les cistelles amb els productes frescos que consumiran els socis durant la setmana. Aquesta cooperativa ha estat unada a les 160 entitats que han participat aquest cap de setmana en la segona edició de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya. La tardor és d'època de carbassa, bleda de tres colors i magranes, també de cítrics, com les mandarines i llimones. Aquesta espècie de col anomenada espigai, creix també aquests dies. Tots aquests productes són ecològics i a temporada. Els conrea un pagès de monastre al Baix Penedès i serveixen per omplir el rebost setmanal d'una trentena de famílies de la Sagrera. Totes elles formen part de la cooperativa A de consum responsable, 30 panxes. Una implicació essencial per part dels socis perquè són ells qui s'encarreguen de gestionar la cooperativa i de preparar cada setmana les cistelles amb els productes que s'han encarregat per internet. Ho fan per torns. Primer cal comprovar la comanda de cada família, després passar i comptar els productes. Els usuaris de 30 panxes formen part a més de la cooperativa de Caviures, és a través d'aquesta xarxa eh, que fan la comanda de carn, ous, legums i pasta. I ara entrem ja en plana cultural, parlem d'algunes de les activitats que es realitzen a dia d'avui als diferents barris de Sant Andreu. Parlem en primer lloc de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barrero, que us ofereix la xerrada on pots trobar feina aquest Nadal. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barrero, al carrer Galícia número 16, us ofereix avui a les 5:30 de la tarda la xerrada on pots trobar feina per Nadal a càrrec del punt d'informació juvenil Garcilasso. Es tracta d'una xerrada per joves on es parlarà sobre recursos i sectors on, es, on és més habitual trobar ofertes de feina de temporada d'hivern. El Nadal és una època de contractació de personal per a l'augment de vendes, festes, sopars d'empresa i els tours de vacances. Parlarem sobre recursos i sectors on és més habitual trobar ofertes de feina de temporada d'hivern. Cal inscripció prèvia i en de dir la xerrada s'inclou dins el cicle de xerrades t'interessa. I d'una biblioteca, la Biblioteca de la Trinitat Veia, ens en a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra perquè us ofereix la mostra de fotografies Medellín, la metamorfosi. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra, al carrer del Serre número 24, us ofereix fins avui a la sala d'exposicions la mostra fotogràfica Medellín, la metamorfosi, a càrrec del fotògraf Javier Sunyer. L'horari és avui, de 10 del matí a 9 de la nit, l'accés és totalment lliure. I un últim apunt, avui hem de dir que aquesta casa retransmetrà en directe el partit que enfrontarà el Lleida Esportiu amb el Sant Andreu. Us en parlem ara mateix. Aquesta nit el Sant Andreu se la juga a Lleida. Amb tota la plantilla a disposició, Patxi i Salines ha hagut de descartar 6 jugadors pel partit d'aquest vespre, a les 9, al Camp d'Esports de Lleida. Aitor, Boris, Guzmán, Gilmar, Adri i Elberran, tots per decisió tècnica que es quedaran a Sant Andreu. La llista de convocats, per tant, la formen els següents 16 jugadors. Morales, Eric, Xapirnau, Didac, Asparren, Melo, Ruben, Ivon, Ton Alcover, Carroza, Mauriño, Xavi Jiménez, Josu, Quimaranjo, Ander i Francis. L'equip buscarà la primera victòria fora de casa on només ha pogut sumar dos punts en cinc partits. Tot i no ser un escenari gaire favorable en l'última visita al camp d'esports, l'any 2011 els quadribarrats van poder tornar amb un punt, 1 a 1. El Lleida és setè ara mateix a la classificació i compta amb un punt més que el Sant Andreu. Quatre derrotes en cinc partits de la jornada 3 a la 8 van fer mal a un equip blau que ja ha començat la seva recuperació. Al Jaidatans han sumat 7 dels darrers 9 punts en joc i volen seguir mirant cap amunt. Doncs molt bé, don d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. El que hem tot seguit, una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit a més informació. Fins ara.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 Doncs les persones grans dels barris de Naves, la Sagrera i el Congrés Indians compten amb una àmplia xarxa d'àngels de la Guarda que vetllen pel seu benestar des de fa uns 4 anys. En aquests termes, doncs, una voluntària de l'entitat de les Sagrera mou, és Helena Vigas, que s'encarrega i forma part d'aquest grup de persones. Tenim a l'altra banda del fil telefònic, telefon doncs, precisament, Helena Vigas. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, en què consisteix aquesta, aquest grup d'activitats que es diu persones grans, grans persones? Mira, um, t'explico una mica d'on va sortir. Eh? Va sortir sí. de tot d'entitats de, de la Sagrera i de NAVES, i de congrés uh -huh. per veure què es podia fer per ajudar persones grans que estiguessin soles que no tinguessin família família que uh -huh. les, les pogués atendre um, tot això després de molts anys o molt temps anys no tant de molt temps de treballar uh -huh. uh, sempre per sempre com a, a fer conductor als serveis socials del barri eh? serveis uh -huh. socials municipals uh -huh. i quan va, va acabar es va formar aquest programa que es diu Persones Grans, Grans Persones, uh -huh. que tracta de detectar uh -huh. persones eh, soles uh -huh. eh, i que necessiten companyia uh -huh. i al mateix temps de buscar voluntaris i voluntàries que puguin fer-se càrrec d'aquestes persones. Uh -huh. I això, com heu dit, ja fa uns quatre anys que funciona i que bé, que anem creixent mica en mica uh -huh. i aquesta és una mica el que sí que eh, bueno, una mica la feina que fem el que uh -huh. sí que vull dir que quan diem atendre aquestes persones sí. és atendre a nivell efectiu Eh? Uh -huh. Els voluntaris no són persones que, que tinguin uns estudis o, uns, o una preparació per atendre les persones grans. Eh? Són uh -huh. persones que poden anar allà a parlar amb ells i eh, un dia doncs, els poden acompanyar al metge o poden llegir un llibre o poden anar a fer un cafè o poden anar a passeig. I aquestes eh? persones les detecteu a eh, través doncs A través del centre de serveis socials. Ui, de llocs, a través uh -huh. de, de les parròquies, a través de, de serveis socials, uh -huh. a través del cap eh? uh -huh. um, i a través de veïns o d'entitats que estan a la WIIT. Eh? Uh -huh. Però vaja, la majoritàriament és serveis socials, uh -huh. parròquia i, i caps els caps també, el caps de la, de la zona també. Llavors les acompanyeu i els hi veu doncs, en què poden participar. Sí. Eh, llavors nosaltres eh, els anem, anem a veure si estan d'acord en què busquem una... O sigui, aquestes són les persones que volen eh, companyia, eh? Uh -huh, sí. I llavors anem a parlar amb elles, a veure què, què volen i uh -huh. que necessiten més, i després busquem el voluntari idoni uh -huh. per, per estar també eh, per estar amb elles. Es tracta d'estar-hi un cop a la setmana, més o menys, a vegades uh -huh. si és dos, depèn de... De, la, de, tots, de totes dues bandes mm. i és estar doncs, un parell d'hores doncs, oh, a vegades jugant a cartes a vegades anant a passeig a vegades llegint a vegades xerrant només mm? Mm. perquè heu trobat que alguna persona resisteixi a, a la vostra ajuda? sí a vegades hi ha una certa desconfiança mm. eh? a vegades perquè és que no és que sigui la persona sinó que és algun familiar que vol que se li vagi fer companyia, és a dir, o una uh -huh. filla que està treballant tot el dia i la seva mare o el seu pare estan molt sols, uh -huh. no? i llavors ens demana aquesta ajuda, o, o, o ens, ens, ho demana, sí, ens ho demana, i llavors a vegades el pare o la mare, persona gran, està una mica reticent, eh? uh -huh. però poques vegades, <ríe> vull dir, perquè uh -huh. ens adaptem molt a el que ells volen. Perquè llavors hi ha diferents entitats que ofereixen els seus serveis a aquestes persones... Sí, entitats vol dir que les entitats del barri, bé sigui les parròquies, bé sigui les segredes mou, bé sigui les associacions de veïns, volunt... o sigui, descobrim voluntaris que volen anar a ajudar aquestes persones. Uh -huh. eh? És un treball amb xarxa, eh? uh, jo diria que és un treball de formigueta, uh -huh. que anem fent, no és que siguem 100 voluntaris i 100 avis atesos, uh -huh. però sí que van, es van fidelitzant doncs, amistats i relacions. Uh -huh. mm -hmm. i, I també... saben la gent uh -huh. del barri que ens coneix doncs, que poden venir-nos a demanar ajuda també col·labora o col·labora amb nosaltres o nosaltres col·laborem amb ells no, millor uh -huh. dit, ells col·laboren als amics de la gent gran que és una entitat que uh -huh. està per tot Barcelona sí. uh -huh. que aquests eh, estan organitzats d'una doncs, altra manera però que també a vegades eh, tenim voluntaris d'ells i compteu amb, amb persones que poden fer-se càrrec de, de, de la gent gran, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Home, no és que ens obrin de voluntaris, però bueno, sempre en van sortint, eh? Uh -huh. Sempre en van sortint. Eh? Hi ha una certa, com diria jo, sensibilitat cap a, cap a les persones grans, eh? Uh -huh. no? I a part de, de la soledat, quins altres eh, sentiments, què és el que porta aquesta gent a, a vincular-se amb, amb les Sagrera es mou. Bueno, la soledat és, és forta, no? Perquè, mm -hmm. sí, sí, la soledat, el, jo diria que bàsicament és la soletat, perquè quan dic això, vull dir que si és una persona doncs, que necessita unes atencions especials, nosaltres, els voluntaris, no li podem donar. Mm -hmm. A vegades sí que fem passos mm -hmm. perquè les pugui tenir. Mm -hmm. eh? Però bàsicament és la soletat, La companyia, mm? Mm -hmm. la companyia, l'afecta, Eh? Eh, no sé, a vegades eh, s'han doncs, fidelitzat amistats o relacions, no? Mm. I que van eh, estar més, més hores o fan més coses que no pas les que com a voluntari haurien de fer. Don tinc aquí el meu costat a la Cristina, que també té alguna pregunta per fer. Molt ben, davant. Sí, hola, el Elena, tu bé cuenta que a vegades la gent gran no queda sempre com relegada sempre a, no, a un segon terme, una micaeta com, no, com, marginada una mica eixada de, de la societat. Suposo que aquesta activitat no de persones grans, grans persones també és una manera també com d'integrar, no, també a les persones també grans també dins de la nostra societat i també de, i de veure també doncs que també poden ser persones també participatives, participatives i actives, no, dins de la Sí, la nostra societat sí, tens tota la raó, Cristina, però és que és, és dos vessants. Perquè, a veure, els voluntaris, uh -huh. la majoria no són gent jove. Yeah. Uh -huh. Són gent, som gent, vaja, m'incloa, estem jubilats. Uh -huh. eh? uh -huh. A vegades, n'hi ha que no, eh? n'hi ha que estan treballant. Ara, inclús tenim una, la meva entitat, a la Segreira mou, tenim una noia de 18 anys que, que vol fer companyia amb algun àvi o alguna àvia. Uh -huh. M'entens? Però, normalment, la són persones que estem jubilades i que, bé, que, que volem fer alguna cosa encara per la societat, però, per lo tant, estem, no ens estem nosaltres relegant i llavors també ajudem a que no es releguin en un segon terme les persones que estan a casa, que no poden sortir, que no tenen mobilitat o que ja els hi manquen més coses. Per tal, que, que caldria fer una crida a tota aquella gent doncs, que en algun moment s'ha sentit motivat pel tema del voluntariat, i sensibilitzar una mica els ciutadans respecte d'aquest sí, tema. això sempre, sempre fan falta, però ja et dic també sempre pels dos, persones que vulguin eh, estar actius, que vulguin ser voluntaris, sempre fan falta, uh -huh. eh, que, el que passa que la gent ha d'entendre que aquest voluntariat s'ha de fidelitzar, és dir, uh -huh. que no pot ser una setmana si l'altra no. Mm -hmm. eh? Eh, això és molt important perquè les persones grans no pots dir no, no, doncs, evidentment una setmana no hi pots anar-hi però has de ser molt mm. fidel eh? que, que són dues hores a la setmana doncs són dues hores a la setmana i que els horaris són molt amples no? per... Mm. i per l'altra part també dir que si hi ha avis que estan molt sols avis, àvies que estan molt sols que es belluguin, que ens, que ens diguin que, ens, que ho diguin a la farmàcia de, del seu barri que també estem mm. en contacte amb farmàcies Mm -hmm. eh? I si algú sap d'algú que està reticent i que està sol i que ven els fills o no en té o no la van a veure gaire, també ens ho, ens, ens ho pot fer saber. O si sigui, mm -hmm. La gent pot detectar i pot ser arribar aquestes... Eh, eh, o sigui, aquest és pel nom d'aquestes persones i nosaltres ja ens bellugaríem. I com s'aconsegueix fidelitzar un voluntari? És bona voluntat, bona voluntat per part del voluntari, eh? Mm -hmm. I de, de les entitats que una mica, doncs, cuidem els voluntaris, no? Uh -huh. I suposo que també, Helena, suposo, suposo que també cal també fer una una crida també de cara als, al jovent, no? perquè també s'enganxi també i també també a, Clar, a això fer és de voluntaris, maco, eh? que és el que fa falta. No, <ríe> això ara? seria ideal. Jo entenc que el jovent té menys hores eh? uh -huh. i que, que no pas la gent que estem jubilades, no? Vull dir, això també. Però bueno, sempre hi ha un moment, sempre hi ha un, una persona que doncs, necessita les tardes que el jovent està lliure. Jo penso uh -huh. que això seria... O sigui, pel jovent... Una gran, una gran qualitat, eh? primer l'esforç de donar una cosa pels altres i després conèixer la realitat de les persones grans que, sa, que la vida, doncs, bé, que passa molt de pressa, uh -huh. no? I que suposo que, penso que moltes persones grans que diuen soles els costa demanar de ajuda, no? Sí, Però... sí, els, els costa a vegades no ho saben, però, bueno, de totes maneres, en Barcelona hi ha moltes coses, eh? I jo penso que els serveis socials eh, atenen a moltíssima gent. Hi ha molts serveis a Barcelona. El que passa que a vegades hi ha gent que no els demana, no? Mm -hmm. Però la veritat és que, si es vol, hi ha molta cosa. Perquè vosaltres teniu els recursos per poder encarregar-se d'aquestes persones grans. Ens belluguem, eh? Ens belluguem per trobar i si fa falta alguna cosa. Mhm. Mm i ens belluguem. Però clar, bueno, cada persona té la seva mentalitat, la seva manera de ser, dir, i les persones grans, tots sabem que, que a vegades som tot menys dúctils, no? Uh -huh. <ríe> Perquè clar, la vida ja ens ha marcat molt i així, però bueno. Sí, Aquí i bueno, ten... ja, per, per últim, Helena, mm. d'aquesta iniciativa també, el més, també el, més, el més important és que qualsevol persona també amb coses també molt... a través de coses molt senzilles i molt quotidianes, com deies tu ara, no? fer un passeig, prendre un cafè, sí. pot ajudar molt també, no? Vull dir, molt. qualsevol persona i amb coses sí. molt petites qualsevol persona muy, no? que fa falta voluntat per poder ho fer uh -huh. i fidelitat. És a dir que, que que totes les setmanes sempre dic una no pot ser, pot ser que no, que no ho puguis, però que en gener, en generalment puguis cada setmana estar en una estona amb aquesta persona. Per la majoria de voluntaris que són uh, gent dones, homes, bueno, dones. <laughs> dones, tot. hi ha algun home, mm. eh? però mm. molt poquets, eh, molt Clar. poquets però bàsicament són dones, eh, dones i, amb un perfil de jubilada joves. No? Uh -huh. I, jubilada tot... joves. I també n'hi ha que estan treballant, eh? Vull dir, també, i uh -huh. molt bones voluntàries. Molt bones I sobretot uh, per una persona compromesa. Sí, uh -huh. sí, jo penso que com totes les, tots els compromisos altruistes, eh, es necessita voluntat de voler-ho fer. Mm -hmm. eh, és, és simplement això ara jo també penso que és molt important saber que la vida a part del, del, del gaudi de cadascú i tot això és molt important estar per l'altra gent mm -hmm. eh, I tot cuidar això... el veí no? tot això com ho coordineu ja llavors? Sí, coordinem eh, cada entitat coordina els seus eh, voluntaris, però vaja només és per telèfon, no per dir tant un, el voluntari com a la persona que, que està tesa, com anem com està, si tot va bé i tal i després nosaltres, els coordinadors de cada entitat, ens trobem un cop al mes en serveis socials uh -huh. Uh -huh. i la veritat és que estem que està molt ben portat eh? vull dir que és un programa molt molt ben portat i, i molt, molt assenyat diguéssim Uh -huh. La gent pot estar tranquil·la perquè, eh, o sigui, entrem a les cases però entrem ja amb, amb, amb molta seguretat qui poses perquè els has entrevistat uh -huh. és, és un programa tranquil, ja diria i, i segur uh -huh. I fora d'això hem de dir que el dia 9 de novembre hi ha sí. una activitat força important no? Sí, exacte, el dia 9 de novembre l'entitat eh, la l segredes molt, però les escoles mm -hmm. eh, hem ajudat a una altra entitat del barri que es diu Mirada de Dona mm -hmm. a organitzar un festival en benefici de les escoles del barri mm? Mm -hmm. les escoles del barri o sigui, els nens i les nenes que per exemple tenen dificultats en poder pagar una excursió i tot això i, i fem tota una, tot una tarda d'activitats mm -hmm. amb tot les actuacions i totes les activitats que hi voluntàries si o sigui, de gent voluntàriament que fa i que sigui per ajudar aquestes escoles i uh -huh. m'agradaria moltíssim que des de la vostra ràdio fessi una entrevista a la Margarita Riera que uh -huh. és la persona que més hi ha treballat per aquest projecte uh -huh. Per tant, serà el dissabte de la setmana que ve Sí, després de, de Tots Sants diguéssim, el dissabte de la setmana que ve a l'espai Josep Bota de Sant Andreu molta. I l'hora és la, la... la Fabriquats, eh, Perdó, de l'antiga la fa, la fàbrica Fabriquats. I l'hora que serà a... a partir de les 4, perquè primer hi hauràn uns tallers de 4 a 6 tallers i activitats a fora de, del recinte, i a partir de les 6, doncs actuacions d'escoles de ball, de música, de màgia, de gent que, que ha volgut treballar, que ha volgut oferir el seu, el seu art en mm. benefici de les escoles del barri. I la persona m'has dit Margarita? Margarita Riera. D'acord, doncs nosaltres ens apuntem aquí És de mirada de dona, eh? És de uh -huh. de dona. Molt bé, doncs nosaltres ens apuntem aquí i la molt propera bé. setmana doncs, tindrem l'oportunitat de parlar amb ella perquè ens expliqui doncs, més àmpliament en què és el que es realitzarà el dia molt 9 de novembre Aquest dia, molt bé Doncs moltíssimes gràcies, Helena i esperem que vagi tot molt bé I gràcies vosaltres per donar a conèixer aquestes activitats nostres D'acord, doncs molt ens bon veiem en una altra ocasió Port, molt, bé. Adéu. Adéu. molt bé, doncs el que fem ara mateix una nova pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit a més informació, aquí, en el Tot un Poble Fins ara! de ser més avut que potser de pitjar, tristesa concentrada. L'amonia, l'amonia, l'amonia, l'amonia. Màgina de tercera generació, l'energia és més forta que la passió. Ens atancen camins cap a qui s'ha bo, avui allò del que tot es culpa. A la i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs avui tot revisant els mitjans de comunicació del nostre país, el que hem trobat és una informació que ens diu que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha acordat amb diverses entitats la cessió gratuïta i temporal de diverses parcel·les de les antigues casernes de Sant Andreu. Doncs parlant de Sant Andreu, parlem amb el president de l'Associació de Beguins de Sant Andreu de Palomars, el senyor Santi Serra. Molt bon dia. Bon dia. Doncs suposo que ja ho sabíeu d'abans, no?, aquesta informació. Bé, a nosaltres ens van avisar, ens mm. ho van mitja explicar, mm -hmm. però clar vull dir, al final, al final no. És que no, no podem estar de cap manera desacord. El que han fet ara, aviam, els propietaris dels terrenys dels sobrers aquells, uh -huh. d'aquells eh, 100.000 metres de mesos quadrats que estan buits de terrenys, sí. pertanyen als propietaris del Consorci de la zona franca. Uh -huh. Nosaltres, és el primer moment, vem exigir a l'Ajuntament de Barcelona, al districte en concret, que la primera cosa que havia de fer és eh, com, fa, fa, com sí. obliguen a qualsevol propietari de qualsevol sobrer de Barcelona, arreglar-lo per dintre i ballar-lo, com Déu mana. Uh -huh. Allò no està ballat Allà creix la malherba, es fan vessals d'aigua com plou, eh, mosquits, rates, és un desastre. Uh -huh. El que sí que han fet aquests senyors de la zona franca uh -huh. és cedir tres parcel·les, no als veïns de Sant Andreu, no. En els veïns no ens han cedit res. A tres entitats uh -huh. han cedit, eh, o sigui, aquests 8.500 metres quadrats de terreny cedit, a través de l'Ajuntament de Sant Andreu, uh -huh. han cedit uns 2.000 metres aproximadament amb els Mossos d'Esquadra per sí. un terreny que hi ha al seu costat eh, perquè hi puguin aparcar els seus automòbils aquests cotxes que porten a les manifestacions tanquetes, etc etc. aquests 2.000 metres perquè puguin aparcar-hi uh -huh. després, 1.500 metres a la Federació Espanyola de Cricket uh -huh. que no sabem qui és, ens ho imaginem i que aquests s'instal·laran on hi havia abans l'escola provisional amb barracons, o sigui, cantonada, carrer Gran de Sant Andreu, tocant uh -huh. a la plaça mossèn Clapés amb el carrer de Palomar. Uh -huh. I després, la resta, sí. la resta, a la germandat de legionaris, perquè puguin fer les seves desfilades. És una vergonya, és una vergonya, per un país com aquest nostre, que et diuen que és democràtic, que encara en aquestes alçades puguin la Germandat de legionaris tenir seddir-hi uns carrers o uns terrenys perquè puguin fer les seves desfilades militars. Mm -hmm. És una vergonya mm -hmm. i els veïns no hi estem absolutament d'acord i estem mm -hmm. completament en desacord. I exigim abans carrers, abans carrers, tant nosaltres com l'Associció de Veïns de Nordremuntana, mm -hmm. que... Primer, el que tenen de fer és els habitatges protegits, uh -huh. els equipaments que falten, que són en aquests moments l'escola Bressol i la residència per gent grans. Això com a mínim. Uh -huh. I, bé, bueno, a part d'això, endreçar-ho. Perquè el dia 1 d'enguany, de juny d'enguany del 2013, va fer 7 anys des de que l'Ajuntament de Barcelona... Va fer el projecte de casernes uh -huh. i només eh, n'hi ha construït mil, mil metres protegits pendents d'habitatges. Uh -huh. eh, només han fet dos equipaments. Uh -huh. I d'aquests dos equipaments, un que és el CAP, envers de posar-hi pediatres, metges i especialistes, uh -huh. el que han fet és, del ambulatori de Meridiana, distribuir metges, pediatres i de medicina general i especialistes en el territori. No han fet res més que això, però inclús encara amb més gravetat. En aquest nou ambulatori, de moment només hi ha les urgències. I les urgències urgències en dia d'avui ja estan completament obsoletes, i ja estan abarrotades de gent. Estan amb overblocking. Vull dir, esclar, han quedat ja... Llavors, els equipaments previstos i pendents són L'escola Bressol, la residència per gent gran, el poliesportiu, el centre cívic i l'Alberga de joves. Però prioritzem, prioritzem l'escola Bressol i la residència de gent gran. Perquè quan es, es va fer el projecte aquest, l'Ajuntament va fer el projecte mm. i, van dir, i van prometre que tot plegat s'havia de construir en quatre anys, mm -hmm. cal recordar que alguns d'aquests equipaments havien de donar resposta a necessitats amb, amb, amb gent que hi urgents quan es van aprovar fa 7 anys i avui tenim un immens solar de 100.000 metres quadrats buit i en mal estat uh -huh. home ah, i amb algun equipament entremig com aquest que us he al CAP uh -huh. home, és que ja està bé per la mort de Déu uh -huh. que no se'n donen compte doncs que sàpiguen que nosaltres des del dia d'avui i, i nosaltres juntament amb l'associació de veïns de Sant Andreu Nord, de Montana, uh -huh. farem eh, tots els esforços i lluitarem, i lluitarem, i lluitarem per aconseguir aquests equipaments pel barri. Perquè ja és una vergonya. Clar, perquè una, el Consorci però... de la Zona Franca de Barcelona no és que siguin uns desconeguts, és que és, és no, no. l'administració. Tant la Generalitat com... A... No, no, és que, és que el CAP, el cap de qui ja ens posem amb en un altre tema, no? uh -huh. però el, el gerent, el CAP, diguem-ne, o el president del Consorci de la Sena Franca és el senyor Cornet que és un dirigent del Partit Popular mm. Yeah. Mm -hmm. llavors jo estic convençut que, que, que han apretat per aprovar els pressupostos del 2013 i han arribat a uns acords amb l'Ajuntament de Barcelona mm. doncs precisament per això perquè el, el, la Germantat de legionaris pugui desfilar per aquells terrenys mm -hmm. perquè cada diumenge assagen però el 12 d'octubre d'enguany, ara fa aquest mes mateix, el dia 12 d'octubre, van fer la seva gran, gran desfilada militar, vestits de militar, i amb banderes i de tot, per allà aquells terrenys. I mm -hmm. això és que, és que en aquestes alçades, yeah. això és increïble que encara passi. Sí, sí. A més és vergonya, que... és, un, és mm -hmm. vergonyós, mm -hmm. I, i, i estem a la comunitat europea que no entenc com és que bueno, és que no hi posi naturalment amb això, eh? perquè està bé. Que s'ha cedit a, pers a persones i entitats que poca cosa tenen a veure amb Sant Andreu. Poca cosa, però molt poca cosa. Mm. Eh? Sí, sí. Jo... Bueno, mira, el Consorci de la Zona Franca és el propietari, ha arribat mm. a un acord amb la Generalitat per el... i, i l'Ajuntament mm. de Barcelona, en aquest cas mm. el districte, per donar doncs, dotar la comissaria dels Mossos d'Esquadra un espai d'aquests 2.000 metres d'aparcament mm. i amb eh, la Federació Espanyola del Críquet, un mm. club, que, que, que aquests no sabem ni qui són perquè no és pas que estigui gaire, gaire, gaire famós això el críquet aquí. Mm. A, aquí. Eh? Llavors mm. sabem que hi ha un club que vol, aquí a Sant Andreu, que mm. estan intentant doncs, doncs fer perquè la mainada puguin jugar a futbol, etcètera, etcètera doncs, doncs aquests no tenen ni un terreny ni un tros d'allò per, per ara cricket sí mm. i després ja la resta és que ja em sembla que vam dir una vegada que a la zona franc ai, a la Fabra i Coats hi havia un, unes persones que estaven muntant un club de futbol d'aquí del barri sí, una, una, unes persones mm. jo ho he sentit a dir sé que, sé que sí, perquè ho he, mm. he llegit que volen recuperar el nom del club que abans, que es deia Fabra i Coats, ah, Unió sí. Esportiva Fabra i Coats. És clar, mm. aquesta gent no tenen... Perquè la Fabra i Coats em sembla que jugava en principi... Que hi ha, ara hi ha en les piscines del Club de la Universitat Sant Andreu, mm. després van passar al Barcelona, al Futbol Club Barcelona, que jugava el segon equip, el Barcelona B. En aquell cas em sembla que es deia llavors l'ètic Catalunya, mm -hmm. aquella del camp antic de la Unió Esportiva eh, Fabra i Coats. Uh -huh. que era un equip de renom que havia sí. fet inclús promocions per pujar a segona divisió uh -huh. doncs ara volen recuperar aquest club pues clar, no tenen ni terrenys per fer el club, ni locals per res, ni per entrenar, ni per jugar ni res, uh -huh. llavors esclar no ho entenc, en coses que no s'entenen eh? uh -huh. eh, de totes formes el que, que avui tenim, uh -huh. avui tenim uh -huh. i és molt trist és un immens solar de 100.000 metres quadrats i en mm. molt malestar sí. ah, i entremig amb algun equipament eh? mm. és una situació que no es pot acceptar mm. Eh? Mm. per això mm. ja exigim el mm. Consorci de la zona franca que arregli el solar, el solar tot el solar mm. que, que, que l'arregli que el netegi mm -hmm. i a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat que inicin les obres mm. immediatament dels estats desprotegits i dels que, equipaments pendents da. però bueno prioritzem, prioritzem uh -huh. abans que res l'escola Bressol i la residència de gent gran. Uh -huh. eh? I amb això estem d'acord tots, tots, tots. I quan dic tots vull dir els que estem més a la vora de les zones uh -huh. de casernes. La Societat de Veïns que jo presideixo, de Sant Déu de Palomar, uh -huh. i la Societat de Veïns de Sant Andreu nord-tramuntana. Uh -huh. I ens estarem a la, lluita, a la lluita perquè es puguin construir i es pugui tirar endavant eh, això de casernes, perquè és una vergonya que ja dic eh, el dia 1 de juny d'enguany va fer 7 anys 7 anys eh, que són 7 anys de l'aprovació definitiva del planejament de les casernes home ja està bé doncs senyors Santiserra, nosaltres estarem pendents de totes aquelles informacions que ens vagin arribant i intentarem doncs, comentar-les amb, amb vostè perquè també ens vagi donant la seva opinió i, i, i, que, i que puguem donar-la a conèixer també als veïns i veïnes de, dels nostres barris. No? D'això es tracta, que, que coneixin el que passa i que ens acompanyin la lluita perquè mm. el que volem és un sal andreu per viure i per viure-hi tots. Molt eh? Doncs Santi Serra, president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar moltíssimes gràcies per informar-nos avui d'aquest tema i esperem doncs, que no ens vinguin amb, amb més sotracs d'aquest tipus perquè Déu esperem, no. esperem esperem-ho, ah. doncs moltes la gràcies. La propera vegada podrem, ah, podem parlar ja d'alegries que ja estan començant les obres. Exacte, esperem eh. que l'Escola Bressol i, les, i la residència de gent gran no trigui gaire en anar De ah, arribar. es tracta. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Bon dia. bon dia. Molt bé, doncs eh, aquesta era una de les informacions que havíem de donar a dia d'avui. Ens ha parlat el senyor Santi Serra, que és president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma, però també hem intentat contactar amb el Carles Blanc, que pertany a l'Associació de Veïns de Sant Andreu Nord Tramuntana perquè ens donés la seva opinió, cosa que ara mateix no ha estat possible, però que en properes ocasions doncs, ja tindrem l'oportunitat de poder parlar amb ell i que ell també doncs, ens expliqui com veu aquest tema. El que sí que està clar és que avui ens hem llevat amb aquesta notícia, que la zona franca cedeix tres parcel·les de les casernes de Sant Andreu al, als veïns, però ara hem de dir a, a, a, quin, a quins veïns no? perquè deu. nhi do uh, hi han tres entitats, segons ens deia el senyor Santisarra, a les quals s'ha cedit aquest espai, com són els Mossos de Sant Andreu per tal de que puguin doncs, tenir un espai on poder aparcar els seus vehicles, després uh, doncs, hi ha hagut el, el Consorci i ha cedit dues parcel·les més al Sant Andreu Cricket Club per una banda, i a la Germandat d'Antics Cavallers Legionaris de Barcelona, així es diuen, que també formaran part de, de oh, si o no, si res no ho evita, d'aquests doncs terrenys. Nosaltres el que fem ara mateix una petita pausa i tornem amb més informació aquí en aquest programa en el tot un poble. Fins ara! Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix les seves darreres activitats per al mes d'octubre i precisament avui a les 7 de la tarda hi haurà la xerrada com hem arribat fins aquí de la transició a la independència a càrrec de Suso de Toro i Joan Tardà. Doncs per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels responsables de Periodisme Plural, que és una fundació que és la que organitza precisament aquesta xerrada d'aquesta tarda. Doncs parlem amb el seu responsable, el senyor Jordi Montbrum, Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, aquesta tarda a les 7 tindrem una xerrada aquí a Can Fabra, oi? Sí, és, la, és la, el primer acte que organitzem com a fundació i perquè fa poquet que ens hem de constituir i la veritat és que estem bastant orgullosos perquè fa molt bona pinta uh -huh. amb el diàleg entre el Susó de Toro eh, i Joan Tardà creiem que, que bueno, que, que, hi, que hi pot haver un debat molt interessant sobre això que està passant a Catalunya aquest, aquest, aquest debat que moltes vegades, més que un debat és molt bé de grills que hi ha, que hi ha moltes, moltes, molts arguments d'una banda i de l'altra que són... Uh -huh. Mol, molt furoll i intentem a veure si aconseguim que hi hagi un debat, un debat rellat amb arguments i, i amb pros i contres. Uh -huh. Perquè qui és el Suso del Toro? Suso de Toro és un, és un escriptor gallec, uh -huh. també és articulista al el, el diari O.E. i el País ha fet articles uh -huh. i ha fet varios llibres. Uh -huh. Totalment es dedica a la docència de literatura i això a, la, a Galícia. Ell va escriure un article, no fa gaire dies, de, per, que parlava sobre... ja deia Admiremos Catalunya, i, i, i deia una miqueta, trencava aquest discurs que arriba de fora de Catalunya, que, que, que, que sembla que, que només ens tinguin que, que, que ràbia i, i que odia als catalans, i deia una miqueta que, bueno, que, que el procés que està vivint Catalunya... Uh -huh. mmm, que bé, bueno, que no només és una qüestió nacional, que també hi ha unes ganes de, de, de transformar la societat, que també és una transició que segurament no es va acabar de fer del top bé bueno, des del meu punt de vista segur, sí. que no es va acabar de fer del top B després del franquisme, diguem que hi ha moltes coses a Espanya que encara trontollen, i uh -huh. que una mica Catalunya el que està fent és, és, és trencar amb això, no? Uh -huh. Una miqueta una miqueta va per aquí, el tema llavors, uh -huh. eh, això, creiem que amb el, el debat amb el Joan Tardà del diputat uh -huh. d'Esquerra de, del Congrés dels Diputats uh -huh. doncs, bueno, creiem això, no? esperem que que hi hagi un un, una, un debat molt uh -huh. molt ric en arguments uh -huh. perquè evidentment el Joan Tardà defensarà la postura de, de la independència el, el Joan Tardà defensarà evidentment la postura de la el Suso no sé si defensarà suposo que ell és més de pensar la famosa Tercera Via o una cosa així, però no sé si té gaire si té esperances. Però tot uh -huh. i així, el, el Joan té un discurs, jo per les vegades que parla parlat amb ell, sí. que ha col·laborat alguna vegada, ha algun article al, al Catalunya Proal, que és el diari uh -huh. que ha dit a la Fundació, uh -huh. i ell té un discurs molt evidentment molt independentista, uh -huh. però també molt social. El, el Joan Tardà és de, és de Cornellà i, i, i, i se li nota uh -huh. que és d'un d'un barri obrer i que, i que una cosa depèn molt de l'altra almenys des del seu punt de vista uh -huh. llavors també crec que pot ser per, per això que deiem, no? hem d'estar intentant uh -huh. trobar les persones que, que, que poguessin connectar bé per, uh -huh. per evitar això, que moltes vegades el que deia al principi, no? que en aquest discurs sobre, sobre la independència moltes vegades es dona la impressió que les idees que es diuen no, no estan molt meditades o estan molt meditades per no explicar arguments sinó per, per, per fer titulars, per fer política de declaracions, però no anar més enllà, no? Llavors nosaltres avui el que intentarem, ara fa falta que, que tot surti com ha estat previst, però el que intentarem és que surtin aquests arguments i que, bueno, i, que, i que veiem una miqueta què ha passat perquè la gent de Catalunya eh, ha, hagi, hagi fet aquesta, aquesta escalada cap a l'independentisme, que clarament és una opció eh, majoritària segons les enquestes. Mm -hmm. Sí, bé, de fet, eh, la Via Catalana va ser tot un èxit, en aquest sentit. Sí, la Via Catalana va ser tot un èxit i, bueno, i, i, i clarament un, una mobilització que va unir a gent amb moltes classes socials diferents, que va unir famílies, gent d'orígens molt diferents, perquè moltes vegades donen la impressió que, que el que arriba fora de Catalunya és que no, que són quatre, que no, que el, que el president ha enganyat a la societat i que la gent eh, d'un partit determinat va a la protesta però, però ostres, jo vaig cobrir la, la via com a periodista i realment mm, era molt variat el públic que hi havia i sobretot que es veia molta il·lusió que jo crec que aquest és el, és el tema més, més, més candent no? que en un moment que tot és pessimisme, que tot és tristó, que tot és males notícies doncs a Catalunya ha arribat una, una, una idea uh -huh. que em molt. Uh -huh. Jo no sé si moltes vegades es donen falses esperances, ens, ens sembla molt atrevit allò que van dir que si fóssim independents pràcticament hi hauria tur segur que hi hauria atur, sí. però, però, però sí que és veritat que hi ha, hi ha una idea, un somni, una utopia o no, que, que ha donat una il·lusió a, a, als catalans i, sí. ostres... Eh... En un moment uh -huh. com l'actual, no, no sé si hi ha gaires, gaires nacions que estiguin ara mateix motivades amb un projecte polític. Uh -huh. la, la, la crisi que estem patint possiblement ens ha portat això, no? Sí, sí, i també la desconfiança molta desconfiança en la política, no? I, escolta, uh -huh. això la independència política. Eh, està clar que la gent no compra el, a cegues el discurs uh -huh. del Mas, uh -huh. que, que, que, per exemple, baixen les enquestes, l'esquerra la compren més però tampoc és, és, és, una, és una bogeria però vull dir que, que, que els catalans estiguem parlant de política i de política en majúscules en un moment en el que a tot el món eh, bueno, a tot el món no, a Occident la política perd, perd adeptes i creixen postures eh, populistes estem a dreta i coses així ostres, jo, jo només per aquest només per aquest fet em sento primer afortunat com a periodista de, de viure-ho mm. i després orgullós com a català d'estar de, de, mm. de, de, debatent idees molt mm. interessants, perquè pots estar a favor o en contra però, mm. però el, el dret a la tua determinació eh, mm. bueno, sempre és un, un, un debat molt interessant Ostres, doncs que Catalunya estigui en aquest punt a mi em sembla molt mm. positiu de fet, últimament ha sortit els mitjans de comunicació que, si, que els, grups, els partits polítics que pujan són precisament Esquerra Republicana i Ciutadans, sí, no? que i serien ciutadans. Els, els pols oposats en aquest sentit sí. de, que defensen postures totalment antagòniques. Sí, una miqueta aquí Ciutadans li, li, li pega una bona mossegada a PSC i PP. Eh? Mm. Jo crec que més cap al discurs... Mm, més espanyolista o mm. més rupturista és per aquesta idea de, de partit eh, no tan institucional mm. que se suposa que, que, que almenys és la imatge que ven, que ven Ciutadans mm -hmm. i per altra banda el d'esquerra bueno, jo ho interpreto com primer que l'Oriol Jumperes em sembla que ho fa molt bé mm -hmm. també perquè no sembla un polític de manera que té de parlar, de comunicar-se, saber una persona espontània, i amb això que dèiem, no?, que la política fa una miqueta en crisi, jo crec que els personatges així tenen, tenen el seu... tenen credibilitat, com a tenen credibilitat, que avui en dia ja és, ja és molt. Sí. I llavors també, doncs, això, crec que Esquerra està canalitzant molt aquest vot independentista, no?, de gent, fins i tot votants de fiu, que diuen, ostres, jo crec que l'Artur Mas va en sèrie amb independència, però com que és Convergència i algunes vegades ha tremolat, doncs, escolta, compro l'avessor original, que és Serra no? Uh -huh. D'acord, doncs, Jordi Montbrú, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem, doncs, que aquesta xerrada que es realitzarà avui a les 7 de la tarda, aquí a, a Can Fabra, doncs, tingui tot un èxit. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, gràcies. Una abraçada. Adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Avui a les 7 de la tarda xerrada com hem arribat fins aquí de la transició a la independència a càrrec de Suso de Toro i Joan Tardà. Serà a l'auditori i organitza la Fundació Periodisme Plural. I no oblideu que demàs l'últim dia del de mes, que s'acaba el mes ja, i que demà doncs, també el Centre Cultural Can Fabra realitzarà una conferència. Serà a les 7 de la tarda, portarà el nom de l'Altra Catalunya del Nord anirà a càrrec d'Enriqueta civil, es realitzarà al mateix auditori del Centre Cultural Can Fabra i és organitzada amb Amics de, para -amics de la Fabra i Coats, amb qui intentarem don's contactar demà. L'accés a aquestes xerrades, a aquestes activitats són totalment gratuïtes. Fem ara una pausa, però res, un, un minut el temps que ens doni doncs, de buscar la nostra habitual agenda per comentar-vos alguns dels tactes que podreu gaudir aquests dies si no us moveu dels nostres barris. Pausa i tornem. Ei, nois! Escolteu! Ja és aquí el so més potent que mai heu sentit el més impactant que hi senti que val la pena seguir lluitant per anar endavant, que es prepari! Esteu a punt? Vinga, som -hi. Que soni la música! Un pas endavant! passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Moment ara de parlar d'algunes de les activitats que es porten a terme els nostres barris. En primer lloc parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix el seu club de lectura. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al càrrec Galici número 16, us ofereix el seu club de lectura general cada primer dimecres de mes, d'octubre a maig, de 6 i mig de la tarda, a 8 del vespre. Doncs es tracta d'una activitat gratuïta per persones interessades a compartir la lectura i amb ganes de llegir. El grup està conduït per una persona experta en literatura que farà que les sessions siguin dinàmiques i que participi tothom que vulgui. Cada mes es reparteix un llibre que es comentarà el mes següent. La temàtica doncs pot ser totalment general. novel·la, conte, còmic, poesia... I no ens movem del barri de la Trinitat Vella perquè hem de recomanar-vos una visita neu a l'espai Via Vercino, que és un equipament que es troba al servei dels veïns i veïnes. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser a la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella. A qui dóna servei aquest equipament? Els veïns i veïnes de la Trinitat Vella i entitats, associacions i fundacions que treballen pel barri I quina és la finalitat d'aquest nou espai? Fomentar la participació, ampliar l'oferta socioeucaativa amb nous continguts i demandes de salut comunitària i culturals per tal de contribuir al desenvolupament comunitari de la Trinitat Vella. A més posa a disposició de les entitats més espais de trobada, potenciar la creació de nous grups per tal que arribin a configurar-se com a part del teixit social i educatiu de la Trinitat Vella, així com donar suport a grups no formals amb projectes culturals i socials. I quin és el seu horari? L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre. Per arribar-hi hem d'anar a Via Barsino nº 75, hem de dir que el metro és la línia 1 de Trinitat Vella, i han tres autobusos per arribar-hi, el 126, l'11 i el 60. I ara parlem dels últims dies de la convocatòria beca Desperta 2014 la nau Ivanov i la i portada de comunicació organitzen la beca desperta amb la voluntat de donar suport a la creació teatral menys jove i fresca, tot oferint un espai amb les condicions tècniques adients per a la creació, producció i exhibició d'una obra de teatre, així com els recursos necessaris per a la difusió i comunicació del projecte. Doncs senyores, senyors, demà més. I avui donar les gràcies al Francisco Miguel, que ha estat les Vies de So, com a tècnic, i també donar les gràcies a la Cristina Paniello, que ha vingut fins aquí, per acompanyar-nos en aquest programa, que tornarà demà a la seva mateixa hora. Doncs això, que passeu una molt bona tarda i ens trobem demà. a Adeu-seu.